وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله حق ققاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا فريدا يستهلككم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يجتنب الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اسفل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Möhtərəm Müsləminlar, ən biriniz dəkvə olunmazda Və biz təkvə ayındayır. Allah səhəni səhələ usfəti nail olmaq üçün bizə bu ayda orucluğu fəlz edir. Və budur artıq orucluğu ayının çox səsi gedir. Və artıq başlayır. Və bu, ki, artıq on gün gəlir. Ahir on gün. Peygamber sələlələlələm, Ramazana vəşkilir və buyurur ki, əvvəl 10 günü rəhmətdir, on, orta 10 günü məxbirətdir, ahir günü isə cəhəndindən qutarmaqdır. Təbii ki, bu müminlərə aiddir, onlar ki, layidinizə tuturlar bu orucu və xüsusən də mümin bu Ramazana ahir gələndə tövbəni çoxatmalıdır çox və bu aydan tövbə ilə çıxmalıdır və bir də haramdan uzaq olmalıdır, çalışmalıdır bu, Ramazandan qaba etdiyi günahlardan çəkinə Allah subhanət hələ Allah subhanət hələ bizə böyük fürsət verib cəhənnəmdən qutarmaq üçün. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, baxmayaraq keçmiş və gələcək günahları yulubmuşdur, bağışlanmışdur. Lakin ona baxmayaraq, Ramazanda ibadət ən çoxlayanlərdən biriydi. Və xüsusən də axır 10 gün gələndə ibadətin çoxaldardı, əhl-i qaldırardı namaza, Və Allah subhanət hələ bu ayı öz neymətlə doldurub. Nə qədər neymətlər var ki, mümin üçün fürsətdir, savabını artırsın və günahlarını azatsın. Nə qədər Allah subhanət hələ bağışlanmaq üçün bu ayda səbəblər yaradıb. Və məsələn, o səbəblərdən adi günahların bağışlanmaq üçün adi Ramazan ayına gəlib çatmaq. Adi Ramazan ayına gəlib çatmaq Günahların bağışlanması üçündür. Ebu Hureyra deyir ki, radiyallahu anh. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyuruq. Gündəlik beş vaxt namaz, cümə ilə cümə, obrisi cümə arası və Ramazanla obrisi Ramazanı arasında edilən günahlar Allah-u Teala bağışlayır. Bir dənə böyük günahlardan başqa. Və fikir verir isəm bu hədisə, bir Ramazandan ta obrisi Ramazanadan arada olan günahlar və Allah s.ə.q. rəhmətinə adil Ramazan ayına gəlib çatmaq günahların bağışlanmağına artıraq səbəbdir. Və Peyğəmbər sağlısı həyəm buyurur ki, gündə 5 vaxt namaz və fikir versən, gündə 5 vaxt namaz günahları yığır. Bir namazdan, obrsi namazın arasında edilən kiçik günahlar təbii. Çəkik böyük günahlar ancaq tövbə ilə yığılır. Ona görə Allah s.ə.q. Müəmminlər namaz qılanları vəsfilir Namaz qılanları vəsf və buyurur ki: "Əllədinəhum alə salatihim daimun." Müəmminlər vəsf eləyir və Allahın sifətlərindən deyir ki, onlar daim namazda namazda olallar, namaz qılarlar. Ma'arij 23-cü aya, Ma'arij surəsinin 23-cü aya. Və necə görək, namaz, bir namazın o bir namazı arada edilən kiçik günahlar Allah Subhanahu tərə ona bağışlayır. Və həmin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və buyurur, Əgər sizin evizin qabağından çay aksa və girib o çayda beş dəvə çimsə, sizin qədəmizdə çiq qalarmı? Sabülə, dillə, xeyr, yarısın Deyir ki, namaz da insanı belə təmizləyir. Və buna misal, və buna misal çoxdur, kifayətdir ki, Əbul Yəsar-ı Ka'b ibnə əmr ilə ənsarinin rivayətini gətirir. Əbul yasar, xurma satırdı və bir qadın gəlir, Bir qadın gəlir, oxurmağa soruşur. Abul Yasar deyir ki, evdə yaxşısı var, gedək evdə verim Bu qadın evə girəndə Abul Yasar qucaqlayır onu, qadını və öpür, sahabi. Sonra diyanır, belə çıxır evdən, tərkiliyir əməli. Və gələ Abubakırlar yana, deyir ki, ya Abubakır belə etdim. Etirafləyir günahın. Abbaqır deyir ki, heç kəsə dəmə tövbə ilə. Lakin sakitləşmir. Gedir Omar bir xatabın yağına. Deyir ki, Omar belə elədim. Omar da Abbaqır kimi deyir, deyir heç kəsə dəmə, bir tövbə ilə. Allah bağışlayacaq. Lakin sakitləşmir, gəlir Peyğəmbər salasın yağına və deyir ki, bəs ya Rasulallah belə elədim heç vaxt baxmır onun sinə. Səhrə diləyir: "Ya Rasulullah, baxmır." Və namaz qılandan sonra bir müddət keçirdi. Kim idi o? O sual soruşan deyir ki, "Mən idim." Deyir Allah Subhanahu taala ayə nazil idi. "İnnel hasenəti yuzhiminə Yaxşı işlər pis işləri yub aparır. Bu ayə nazil oldu. Namazdan sonra. Namazdan ən yaxşı işdir. Və sahəbələr soruşlar ki, ya bu eməl ona aittı, yoksa hamıza aittı? Kim böyle, yani günah iləsə, kitik günahlar, deyil ki, hamıza aittı. Yani namaz, yud. Eğer namaz arası kitik günahlar olursa, Allah sülhələtlə bağışdırır oları. Olursa namaz kılanda. Və sonra abl deyir ki, bilirsen o kiminin yoldaşıydı, onun yoldaşı Allah yonunda cihad iləyir bu sahəbəl. Və sahəbə tövbə edir. Və sonra həmçinin mühterem müsələ Həmçinin <coughs> Hud surəsi 114-cü ayə idi. Allah Subhanahu tээla buyurur ki: "Həqiqətən yaxşı işlər pis işləri yuyar. Və həmçinin hörmətli müsəlmanlar, bu gündəlik günahların yulması idi. Həmçinin var həftəli günahların yulması, o da cümənən bir cüməndən, o bir arasında Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, bir cümənən o bir çi cümənin arasında hədisdə Ona görə bir hədislərin birində gəlir ki, Peyyambar çalsın buyurur ki, kim evində dastamaz alsa gözəl, sonra cüməyə gəlsə və xütbəyə qulaq atsa və sussa, Allah subhanət hələ onun keçmiş, keçən cümələ, indiki cümələ arasında olan günahların yar, hələn üç gündə artıraq. Ki, təmizləmək üçün. Fə Allah subhanət hələ İslam görür necə gözəldir, nə qədər fürsət Allah subhanət hələ yaratıb. Həmsinin var illiyi təmizlənmə, O da Ramazanla O birisi Ramazanan sandı Ona görə Peyğəmbər sağlısı buyurub ki Kim Ramazanı imanla Və əzir tələb etməklə Çalışsa, tələb etsə Keçirsə Allah subhanət hələ onu keçmiş günahların yüya Bax Allah subhanət hələ Görün necə Bu bir dənə misaldır Görün necə nə qədər Allah subhanət bu ayda Sənin üçün bağışlanmaq yaradıb Fürsətdir Sadəsə lazımdır istifadə eləməyib Adı bir dənə suhur, suhur yəni səhər yeməyir. Bəzi qardaşlar bununla laqə edə yanışır. Amma suhur yeməyir adı özü bağışlanmaqdır, özü günahları yür. Peyğəmbər sağlasan buyurur, suhur eləyən, çünki suhur etməkdə bərəkət var. Bu, başqa hədistə, başqa rivayətdə gəlir. Peyğəmbər sağlasan buyurur, bu, Allah tarəfindən sizə verilmiş bir bərəkətdir. Onu tərik eləməyin. Əhməd rivayət edir, bəşək Albani buyurub ki, səhirdir və suhur etməkdə, adı suhur etməkdə Peyğəmbər salarsam yoluna tabi olmaqdır və əhli kitaba müxalif olmaqdır çünki əhli kitab suhur etməzdər və həmçinin ibadəti gücəndilməkdir, qüvvətləndirməkdir və həmçinin o günü çox cümrəh olmaqdır həmçinin pis əxlağı qabağın almaqdır çünki suhur etməyəndə çox vaxt görsən, acıyırsan Və görsən təsirli insana, görsən əxlaqında, görsən danışığında təsir edir, görsən hiştdənir və sair aclıqdan, lakin səhər onu söndürür. Həmçinin mühtəram Müslümallah, səbəb olur suhur etmək, səbəb olur sədaqəyə. Xüsənəgər birdən gəlirsən məscidə və ya birin görsən valide çıxanda sədaqə versən ona, səbəb olursan, suhur səbəb olur. Həmçinin mühtəram Müslümallah, suhurun faydalanmasından səbəb olur zikrə, səbəb olur dua etməyə. Xüsusən də o vaxtdır. Xüsusən də o vaxt. Allah Subhanahu Taala-dan dua olunan səm, dünya səmasına, gecənin üçdə biri yaxın və həmçinin ən gözəl vaxtlardan da duanın qəbul olmağına. Həmçinin əgər niyyət et, ümiyyətin yoxdursa, niyyət edirsən səhərdə. Təsəvvürlə gör, bir dənə səhərdə ağı faydalar var. Buna görə belə və həmçinin bu ümmətin xüsiyyətlərindən də bu suhur. Ona görə özü belə məhrum olub bu sevabdan sevablardan Həmçinin iftarda, suhurda belədir ki, gecikdirmək ta azanacan, günəşin çəzirəcən. Həmçinin iftarı da çalışmalar, günəş batan kimi açmaq. Peyğəmbər s. Allahələni buyurur ki, siz ümmətim xeyr, xeyirli olacaq ilə ta o vaxta qədər ki, iftarı gecikdirməyincən. Həmçinin başlayanda, görünə qədər suhurda, həmçinin çoxdur faydalar iftarda da başlayanda bismillə deyirsən. Qutaranda, elhamdülillə, birdən bismillə yadından çıxırsa, deyirsən bismillə əvvəli və ahiri. Və belə zikirlər, və s. və s. Ələv Əl yursan, eməkdən və s. Nə qədər ədəblərə fikir verirsən, bunlar hamısı tərbiyədir, gör bir dənə suhurda. Və başqa əməllər doludur Ramazan. Səvabla, taravih namazları, və həmçinin sədəqə, və həmçinin birinə iftar vermək, və başqa və başqa, Quran-ı kərim oxumaq. Allah fikirləmey, dua eləmey, hətta xüsusən də axır 10 gün. Və budur axır 10 gün gəlir, hörmətli müsəlmanlar. Və həmin səhər üçün çox savablandırandan da mələklər dua eləyir səhər edənlər üçün. Və axırın günü savabları da çoxdur, hörmətli müsəlmanlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Axır 10 gündə ibadətin daha da çox artardı. Və xüsusən də ehtikaflayardı. Yəni girərdi məsciddə 10 gün qalardı məsciddə. Və həmçinin, var. Və Peyğəmbər sallallahu anh, buyurub ki, o gecənə axtarın. Və o axır gecədədir. Axır 10 gün gecədə, axır 10 günün gecələrindədir. Və yenə də rahatlaşdırıb, yaxınlaşdırıb deyib ki, tək gecələrdədir. Və bu ay, və bu gecə 1000 aydan əfsəldir. Yəni 84 il 4 aydan əfsəldir. Yəni o o gecədə ibadat etmək, zikr etmək və s. 84 il 4 aydan əfsəldir. Həmçinin Allah Subhanahu o gecəni bərəkətli adlandırıb. Allah Subhanahu buyurur ki: "İnna anzalnahu fi laylaten mubarakah." Duxan surəci üçüncü cü aya. Biz bu Qurani mübarək gecə nəzil etdik, yəni Qədir gecəsində. Həmçinin fəzilətlərindən bu gecə nəcis bildin Quran nazil olub. Həmçinin o gecə mələklər çox alır yer üzünə. Əmanəmanlıq buyurur. O gecədə 1 illik qədər yazılır, ümumi qədərdən götürülüb, mələklər yazır. Və salamat gecədir, hətta fəzirəcən. Ona görə gör, necə nimətlər, hələn savablar, sənin süfirsətlər Allah-ı Allah yaradıb, sənin qarşındadır. Və çalış, özü məhrum eləmə o süfirsətlərdən, o savablardan. Çünki əgər bu ay sən iştihad eləməsən, əgər günahların bağışlanmağını diləməsən, əgər asiliyi tərk eləməsən və nə vaxt tərk eləyəcəksən? Başqa ələr tərk eləyəbilecəksən mi? Ona görə təmbəl olma, çalış, tarafl Evdə də təqqıl genən, hiç olmasa. Qur'anı zəifləmə, Qur'anı davam ilə oxumağı, və zikir et, duaları çoxat genə, zəifləmə və çalış, layiqli qullardan ol. Bu Ramazanı keçirilərdən, layiqlə, layiqlərdən ol genən. Allah subhantara bizəki faydanlardan etsin, Allah subhantara orucumuzu qəbul olan oruclardan etsin və dualarımızı həmçinin. Allah subhantara müsəlmanlara kömək ol, ya Rab, müsəlmanlar ki xəstədə olaraq şəfa verir. Ya Rabbi, müsəlmanları kəlan, hətta ölkəmsə, həmsüm, müsəlman ölkənən xətadan, vəladan qoru. Ya Rabbi, ümmsəlmanlar ki, məslum da, onlara kömək ol. Ya Rabbi, fitnədən və əhlindən və səlamu alə əşrafil-ənbiya'i vər سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمالين عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتائه القربى وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون